עכשיו נעבור שום קרה, אבל תודו שהיה שווה את זה. ואתם יכולים יותר להפעיל את הדברים של ידכם, זה הזמן. איפה הוא השיר? אה, הם קוראים לו שיר של שמונה שורות. יש בו שמונה שורות, ומה שיפה לשיר זה שאם עושים ראשי קרות, זה מה יצא? <אפל> מה יצא? אם לוקחים שיר של שמונה שורות?